פרק י"ג. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמורו, אדם, כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן.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 ותיחר את הנעגה, כולו הפך לבן, טחור הוא. וביום הראות בו בשר החי יטמא. וראה הכהן את הבשר החי וטמאו, הבשר החי טמאו, צרעתו. וכי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן. וראה הוא הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן. ותיהר הכהן את הנגע טהור הוא. ובשר, כי יהיה בו ועורו שכין ונרפא, והיה במקום השכין שאת לבנה, ובהרת לבנה אדמדמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן, והנה מראיה שפל מן העור, ושארה הפך לבן, וטמאו הכהן נגע צרעת היא, בשכין פרחה. ואם יראנה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן האור, והיא חיהה, והסגירו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפסה באור, וטימא הכהן אותו, נגע היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה, צרבת השכין היא.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 ואם יראהנה הכהן, והנה אין בה בהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן האור, והיא חייכה. והסגירו הכהן שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסות תפסה בעור, וטימא הכהן אותו, נגע צרעת היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה בעור, והיא חייכה.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 והנה פסה הנתק בעור, לא יבקר הכהן לשיער הצהוב, טמא הוא. ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק, טחור הוא, וטהרו הכהן. ואיש או אישה, כי יהיה בעור בשרם בהרות, בהרות לבנות. וראה הכהן, והנה בעור בשרם, בהרות כיחות לבנות.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 והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת, בקרחתו ובגבחתו, כמראה צרעת עור בשר. איש צרוע הוא, תמה הוא, תמה יתמאנו הכהן, בראשו נגעו. והצרוע, אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, ותמה טמא יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמאו. בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. והבגד, כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר, או בבגד פשתים, ובשתי ובערב, לפשתים ולצמר, ובעורו, או בכל מלאכת עורו. והיה הנגע ירקרק, או אדמדם.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 אחרי הוא כבס אותו, וכרה אותו מן הבגד, או מן העור, או מן השתי, או מן הערב. ואם תראה עוד בבגד, או בשתי, או בערב, או בכל כלי עור, פורחת היא, באש תשרפנו, את אשר בו הנגע. והבגד, או השתי, או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס, ושר מהם הנגע, וכובס שנית, וטחר. זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר, או הפשתים, או השתי, או הערב, או כל כליאור, לטהרו או לטמאו.